Буремний перевал Емілі Бронте розділ 31. Вчора був ясний тихий морозний день. Я поїхав до перевалу, як і збирався. Моя економка попросила мене передати від неї записку панянці, і я не став відмовлятись, оскільки поважна жінка не вбачала нічого дивного у своєму проханні. Парадні двері будинку стояли відчинені. Та капусна хвіртка виявилася зачиненою на засув. Як за моїх минулих відвідин Я постукав і гукнув до Ерншоу Що порався у квітнику Він очинив хвіртку І я увійшов Він справді непоганий із себе Наскільки це можливо з його селюдським виглядом Цього разу я вельми прискіпливо Його роздивився А все ж він очевидь не має наміру Буде якось користатися зі своїх переваг Я спитав Чи вдома містер Гіткліф Ні, відповів він та до обіду прийде. Була одинадцята година, і я оголосив, що зайду і почекаю на нього. Тоді хлопець кинув долі своє причандаля і пішов мене провести. У ролі сторожового собаки, а не гостинного хазяїна. Ми війшли разом. Катрина була вдома і часу не гаяла, нарізала овочі для обіду. Вона виглядала ще непривітнішою і здавалася мені не такою чарівною, як тоді, коли я побачив її вперше. Дівчина ледве глянула на мене і продовжила своє заняття, так само нехтуючи простими правилами ввічливості, як і минулого разу. У відповідь на мій уклін і привітання вона і виду не подала, що ми знайомі. «Вона ж ніяк не така пригарна», – подумав я. Як переконує мене місіс Дін. «Вродлива, звичайно, але не янгол». Еншоф будючно звелів її прибрати усе своє начиння до кухні. «Самі прибирайте!» Мовила вона і, скінчивши роботу, відшбурнула від себе посуд Потім пересіла на стілець біля вікна і заходилася вирізати фігурки Пташок і звіряток із лушпиння, назбираного у фартух Я підійшов до неї, вдаючи, ніби хочу помилуватися садом І спритно, як мені здавалося, кинув її на коліна записку від місіс Дін Горто не побачив цього, але вона вголос питала А це що? І змахнула папірець на підлогу «Лист від вашої давньої знайомої, економки Угренджі», – відповів я, розізлившись, що вона оприлюдла мої добрі наміри і побоявшись, що мене приймуть за автора цього послання. Почувши мої слова, вона була з радістю кинулася до аркушика, але Гортон її випередив. Він схопив його і поклав у кишеню, мовивши, що спершу листа має побачити містер Гідкріф. Катрина мовчки відвернулася і тишком витягши до притулила його до очей. Її кузен якось хвилю намагався побороти свої добрі почуття Та зрештою все-таки видобув листа з кишені і кинув біля неї на підлогу З усією грубістю, на яку був здатен Катерина підняла листа і жадібно прочитала Потім вона закидала мене питаннями про мешканців її колишньої домівки Розумних і нерозумних І дивлячись у бік пагорбів прошепотіла, наче сама до себе «Оце поскакати до динаміні, я б вибралася на саму вершину» «Ох, я втомилася! Мені все остогидло, Гортоне!» І вона поклала свою гарненьку голівку на підвіконня, втомлено зітхнувши, і не зважала, чи дивимось ми на неї. «Місяць гідклів!» – мовив я, посидівши мовчки деякий час. «Ви знаєте, ми з вами знайомі так близько, що мені здається навіть дивним, чому ви не підходите і не розмовляєте зі мною?» «Моя економка не може на вас нахвалитися!» Вона була дуже розчарована, якщо я не принесу від вас жодної звістки. Лише скажу, що ви отримали її листа і не мовили ні слова. Вона подивувалася з цих слів і спитала. «Нелі прихильна до вас?» «Так, дуже», – відповів я, не вагаючись. «Тоді поясніть їй», – продовжувала вона, – «що я б написала їй відповідь, але не маю жодного письмового приладдя, навіть книжки, щоб видерти аркуша». «Жодної книжки?» Вигукнув я. «Як же ви насмілюся вас спитати, живете без книжок? У Гренджі така велика бібліотека, і то я часом знемагаю від нудьги. А заберіть у мене книжки, і я просто впаду у віччяй». «Я завжди читала, поки вони в мене були», – відповіла Катрина. «А містер Гіткліф ніколи не читає. От і надумав собі знищити мої книжки. Я вже багато тижнів не бачила жодної. Лише якось продивилася теологічну бібліотеку Джозефа, на його превелике невдоволення. А одного разу, Гортоне, я надивила на таємний сховок у вашій кімнаті. Підручники з грецької та латини, збірки казок та пісень – усі давні знайомі. Ці збірки я принесла з собою, а ви їх поцупили. Мов сорока срібну ложку, просто з любові до крадіжок. Вони ж вам не потрібні. Напевне, ви їх сховали зловмисне. Якщо вам із них немає користі, то хай і нікому не буде». Може, це ваша заздрість спідштовхнула містера Гіткліфа відібрати в мене мої скарби? Але вони записані в моїй пам'яті і викарбувані в серці, і вам не вдасться відняти їх у мене. Ерншов густо густу зашарівся, коли кузина превселюдно розкрила таємницю його книжкової схованки і обурено промимрив щось на свій захист. «Містер Гортон бажає отримувати знання, – сказав я, – щоб допомогти йому. Він не заздрить вашої освіченості, а захоплюється нею. За кілька років і він стане освіченою людиною. «І він хоче, щоб я тим часом сама усе позабувала?» – відповіла Катрина. «Так, я чую, як він пробує читати по складах і помилки, які він при цьому робить. Просто чарівні. Я б залюбки послухала ще раз, чи віотські лови у вашому виконанні, як учора?» «Ото була сміхота! Я чула все!» і як вигортали словника, відшукуючи складні слова, і як лаялися, коли не змогли зрозуміти їхні пояснення. Юнакові, мабуть, здалося надто образливим те, що спершу глузували з його невігластва, а потім із його намагань ще невігластво – це навігластво подолати. Я був тієї ж думки, і згадавши розповідь місіс Дін про його першу спробу видобутися на світло з пітьми, в якій його ростили, зауважив. Але ж, місіс Гіткліф, кожен із нас колись робив свої перші кроки і спотикався, і стовбичив на порозі. І якби наші вчителі глузували з нас замість того, щоб нам допомагати, ми б і досі топцювали на місці. О, сказала вона, я не хочу принижувати його досягнень, але він і має права привласнювати те, що належить мені, і своїми грубими помилками та незугарною вимовою робити це для мене смішним». «Ці книги, і проза, і вірші освячені для мене іншими спогадами. І мені прикро, коли вони так спрощено і недоладно звучать із його вуст. До того ж він обирає мої улюблені місця, які я сама часто повторюю. Наче зумисне!» Гортон хвилину стояв мовчки, важко дихаючи. Він намагався побороти жорстоку образу і лють. А це справа нелегка. Я повів себе, як личить джентельменові. Ніби не помітивши його збентеження, відійшов до дверей і звідти милувався на краєвид, що постав перед моїми очима Ерншов, наслідуючи мій приклад, вийшов із кімнати та за мить повернувся з оберемком книг, які ж бурнув Катриніна коліна, вигукнувши «Візьміть! Не хочу я про них ні чути, ні думати, ні їх читати! Тепер вони мені також не потрібні!» – відповіла вона «Вони будуть пов'язані з вами, і я їх зненавиджу!» Вона розгорнула одну, яку зазирала, мабуть, досить часто, і прочитала один уривок, наслідуючи повільну манеру читання початківця. Потім засміялась і кинула книжку. «Ось, послухайте!» Дражнячись, промовила вона і почала таким самим тоном читати на пам'ять вірші і балади. Але тут самолюбство Гортона не витримало. Я почув, і в душі не засудив цього, як він, давши волю рукам, приборкував її гострий язичок. Мала відьмачка зробила все, що могла, щоб зачепити вразливу, хоч не шляхетну гордість свого кузена. І він не міг віддячити її інакше, ніж скориставшись фізичною силою. Потім він зібрав книжки і пожбурив їх у вогонь. По його обличчю я бачив, якого болю йому задало це жертвопринесення. Я розумів, що він, поки книжки палають, думає про втіху, яку з них отримував, і про той тріумф, і дедалі більшу радість, яку вони мали принести йому в майбутньому. Мені здалося, ніби я здогадуюсь, що спонукало його до цих потаємних занять. Він жив у світі цілоденної праці і грубих звірених розваг, поки не зустрів Катрини. Присоромлений її кпинами та сповнений надії на її похвалу, він наважився зробити перший крок на шляху до вищих поривань. І замість захистити його від глумів і нагородити схваленням, його спроби піднятися привели до цілком протилежних наслідків. «Так оце тільки користі з них для такого бидла!» Вигукнула Катрина, облизуючи розбиту губу і обурно спостерігаючи, як горять книжки. «А вам краще стулити рота!» – розлючено мовив Гортон. Від хвилювання він не зміг більше нічого сказати і кинувся до дверей. Я відступив, аби дати йому дорогу. Та ледве він переступив поріг містер Гіткліф, входячи з надвору, перепинив його і, поклавши руку паробкою на плече, спитав. «Що сталося, мій хлопчику?» «Нічого, ні, нічого!» – проказав Гортон і рвонувся геть, щоб впитися своїм горем на самоті. Єдклів провів його поглядом і зітхнув. «Хм, буде дивно, якщо я зраджу самого себе», – прошепотів він, не помітивши, що я стою позаду нього. «Та коли я хочу побачити в його обличчі батьківські риси, я з кожним днем усе ясніше бачу її» якого біса він так схожий на неї? Мені цього не витримати. Він опустив очі і у задумі війшов до будинку. Я помітив на його обличчі неспокійний тривожний вираз, якого не було раніше. До того ж він наче змарнів. Невістка, побачивши його у вікно, відразу ж утекла до кухні. Я залишився один. Радий бачити, що ви знову можете виходити на двір, містер Локвуд. Сказав він у відповідь на моє привітання Почасти з егоїстичних міркувань Не думаю, що легко знайду вам заміну в цій пусті Я не раз дивувався, що привело вас сюди Боюся лише миттєва примха, сер Відповів я Подібно до того, що тепер так тягне мене звідси поїхати На тому тижні я вирушаю до Лондона Мушу вас попередити, що я не маю жодної охоти Утримувати за собою Траш Грейндж «Довшерічного терміну, про який ми з вами домовлялися. Думаю, я більше тут не мешкатиму». «Ого, справді. Набридло скніти вдалині від світської суєти, Чи не так?» – мовив він. «Та якщо ви прийшли випрохувати, щоб я звільнив вас від платні за дім, у якому ви не проживатимете, ви даремно вибралися на цю прогулянку. Я ніколи не роблю поблажок своїм боржникам». «Я не збираюся нічого випрохувати». Вигукнув я украй край роздратований Якщо волієте, я можу розрахуватися з вами відразу І я витяг із кишені чекову книжку Ні-ні, спокійно відповів той Того, що ви лишите по собі, стане, що відшкодувати ваші борги, якщо ви не повернетесь Я не поспішаю Сідайте і пообідайте з нами Гість, який не набридає візитами, заслуговує на гостинний прийом Катрино, накривай на стіл «Де ти ходиш?» Катрина внесла таці ножі й виделки. «Можеш пообідати з Джозефом?» – буркнув Гідкріф. «І сіди на кухні, поки гість не піде». Вона беззастережно виконала його наказ. Мабуть, у неї не було спокуси опиратися. Перебуваючи в товаристві селюків і мізантропів, вона навряд чи могла оцінити людей вищого стану, коли їй траплялось таких зустріти. Розділивши невеселу трапезу з містером Гідкріфом, похмурим і мовчазним – по один бік, із Гортоном, німим як стіна, по другий, я поспішив відкланятись. Я хотів вийти через задні двері, щоб востаннє побачити Катрину і ушпетити старого Джозефа, але Гортону звеліли привезти мого коня, і хазяїн сам провів мене до дверей, тож моєму бажанню несуджено було здійснитись. Як тоскно минає життя в цьому домі, міркував я, їдучи верхи додому. Якої романтики! Чарівнішої відказки воно було б сповнене для місіс Лінтон Гіткліф, якби ми з нею поєднались, як того бажала її добра доглядальниця, і разом поринули у вір міста».